Hej och välkomna till ett ytterligare fantastiskt avsnitt av live. Eller jag hoppas, vi är är inte klara än så egentligen vet vi inte om det är speciellt fantastiskt. Men vi hoppas väl i alla fall att det är det. Vi sänder från Prolog. Det är fredag kväll, klockan är kvart över sju. Jag har sprungit kors och tvärs i trappor för att hitta ett par hörlurar. Och nu sitter jag här och ska prata lite nybörjarvänlighet med inga mindre än... Saila och Felix. Välkommen till Livepodden. Eh, vilka är ni? Jag heter Saila. Mitt pronomen är hon. Och jag blir 25 i sommar och har liveats sedan jag var 10. Så wow. att jag är väl inne på mitt 15-årig som liveare. Wow! Du har ja. liveat längre än vad jag har. Jag inser att jag har liveat ganska länge om man får svara i den här podden. Det får man så mycket man vill. Härligt, då behöver jag inte censurera det i det, alla fall. Det är ju inte jag heller, <laughs> så det är, det är bara men att köra. Jag började på så här barn live med liveverkstadens sommarkollon på den myggtäta ön Östraholmen. Och sen gick det bara utför. Nej, men sen började jag livea stora live och konstaterade nu i... Vuxna ålder att ja, det här med nybörjar-live är ju en grej man kanske borde diskutera. Så att nu sitter jag här för att prata nybörjar-live. Ja, och Felix, vem är du då? Ja, jag kommer från Borås egentligen, men just nu bor jag i Göteborg. Jag har liveat i 12 år tror jag, jag började 2012 uh, och jag började live av Vampire i, i då Sveriges äldsta vampirlive live var Brås i mörker, eller inte Brås i mörker uh, Brås by night uh, och uh, ja, sen så liveade jag väldigt mycket Vampire <laughs> väldigt, väldigt länge, Ty tyvärr höll jag på att säga men det var kul också uh, och innan jag började då ta mig in i andra, andra live kretsar liksom, mm. uh, lite postapp uh, just nu live jag mest Dämmans hand, grågripen, lite såna såna grejer. Nej, mm. jag hörde att ni alla ska spela i våran fana på krigshjärtat 10. Det... Skojar bara. Ja, jag... <laughs> jag bara? <laughs> vad, vad skrev jag på nu? <laughs> När jag, skrev jag på det? <laughs> det här stod inte riktigt. Liksom <laughs> Nej eller hur? <laughs> jag är live Sveriges alldeles egna. Vad heter han? Fuelisten. Ah, ja. um, vi ska prata nybörjarvänligt. men jag tänker att för att starta. Vad, kan ni berätta om era första live? Gud, ja. äh, året var 2012 Det var Halloween i Borås, nej men nästan äh, vi, äh, Min kompis mamma äh, för jag hade en kompis som var totalt besatt av vampyrer, liksom. det här var ju äh, strax efter Twilight Crazen liksom. äh, och äh, så hennes mamma googlade Vampyr Borås och hittade då Borås Vampyr Live äh, där, så min kompis var där och sen kom han tillbaka till skolan nästa dag och liksom pratade om det. Och jag som har växt upp på bar, där var jag liksom, wow, shit, immediately, take me there. Hur gammal var du då? 15 var jag. Mm. Så då började jag liksom, ja. Och det var ganska... Fördelen med, med Vampire eh, är ju att det är ganska lätt att ha en kostym eller en dräkt. Liksom. Vi, vi spelade ju modern, liksom. så det var bara att ta sin gamla hudtröja. Jag tror jag gick in på H&M och köpte någon sån här fedd, edgy eh, tröja för sakens skull. Eh, Vilken klan hade du? Jag klan på kl kl ja. Ja. Jag har bara dra ner din mic. Ja, ja, ja, ja. <laughs> kan jag inte censurera? Jag <laughs> uh, nej, men uh, och liksom, ja, man började där skitnervös. Hade skrivit en karaktär, var ganska nöjd med den. Hade läst allting som fanns att läsa på hemsidan. Hade valt min klan väldigt, väldigt uh, noggrant. Liksom. Uh, och sen så dyker man upp där på livet och skakar som ett asplöv. Liksom, har ingen aning vad jag, vad jag håller på med vad jag, liksom, och blir... Min, min kompis som ändå har liveat där en gång liksom, Hon går och gör sin grej redan Och jag liksom, blir instängd i ett, i ett, i ett litet rum med, med en av de här äldre personerna då, Som spelar en av de, de äldre i, i liksom, live-världen Och ska försöka liksom, på något sätt Hitta, hitta min, min, min, my bearings liksom, både, som, både som ny karaktär och som ny liksom, liveare. Och, nej, det var väldigt, väldigt spännande. Och ja, bevisligen så gick det ju ganska bra ändå. Ja. Jag fortsatte i den kampanjen i, ja, Sen till 2016, tror jag. Oj! Aha. Så spelade den här i, i två år. Och då, vi lajvade väldigt mycket. Vi lajvade uh, varannan helg, liksom, i åtta timmar. Uh, på på lördagskvällen då, liksom. Uh, så jag lajvade jättemycket, jättelänge. Jätte, alltså, du vet, så här, det här var... Det här var det enda vi gjorde i, i några år liksom var att gå på gymnasiet och sen gå på varmapyr. Liksom. På gymnasiet liksom, i skolan pratade vi bara om ampylen om eh, emellan. Så. Ja. Jag börjar vi prata om eller på. Du skulle berätta om ditt första live, ja, vi vi att du det det. Ah, ja, ja. vi, vi kastar vidare frågan. Ja, mitt första live om vi räknar de här kära live kollosarna som jag, jag var absolut, på. Absolut, vi räknar. Då började mitt första live med att jag stod och väntade på en båt. Nej, inte riktigt. Jag, vi, man åker ut med en fin gammal båt till en ö. Om man åker, när man åkte på den här liven. Och sen så var det glada sommarjobbare och liveverkstaden-personer som hälsade välkommen och förklarade vad vi skulle göra. Och sen så fick man låna kläder och hjälpa till att skapa en väldigt kort karaktärskoncept. Det var i princip, här har du, ett, eller hitta på ett namn. Välj vilken grupp du tillhör och eh, prata ihop er lite. Typ. Så att det var fruktansvärt opretarköst. Jag var också så här, 10 år gammal så att man har inte superhöga krav på de här små kidsen och sen var det ute i skogen och sen så var det lunchpaus och då gick man tillbaka och sen så var det ute i skogen igen och så nervade man ett par timmar till och sen beröt man för dagen och så åkte man hem och tyckte man det var kul ja, då kunde man komma tillbaka dagen på och tyckte man att nej fan det var alldeles för mycket mygg och det här med ylle är verkligen inte en grej då behövde man inte komma tillbaka och man kunde vara med så många eller så få dagar som man ville och eh, livet fortsatte och byggdes vidare men det var också inte ett krav att man skulle vara med innan någonting så att du kunde dra med en kompis för att men det här var ju skitkul det här ville jag tipsa en kompis om. Eller liknande. Och sen fortsatte jag liveöstra östra i ett par år. Det var här var på sommarna så det var en del av Västerås sommarprojekt. Jag vet inte riktigt, de fick bästa bidrag för det. Det var kul. Uh -huh. Och sen började jag lite växa ur det. Och, men innan det så började jag åka på sån här... Vad ska man kalla det? Jag vill inte kalla det riktiga live. För att live på det är fortfarande live. Stor men live liksom. Större live. alltså uh -huh. lite inte bara barnlive. Nej. Och åkte då... Um, på ett sånt live och sen så blev det mer och mer sånt. Och sen så hamnade jag i andra kampanjer och sen så började jag arrangera egna live. Och sen så åkte jag på ytterligare andra kampanjer och nu arrangerar jag nästan bara live. Så att på den vägen blev det. Mm. Men då, då kopplar vi an till veckans eller avsnittets teman då. Vad är era, era första live nybörjarvänliga? Eller nybörjar-tolerant. Vi kommer till skillnaden här sen. Men var de nybörjar -vänliga? Jag skulle säga att live på var nybörjarvänligt, vanligt, ja. Men det första storlivet jag åkte på var inte nybörjarvänligt. vanligt. Vad var det då? Det var i Leria. Ah. Ja. Jag, jag, s... jag har ju aldrig varit på ett Leria-live. Det, är det en tycker de... jag är för det bättre. Ja, men jag kan ju också lite känna att Leria kanske är det viktigaste livet vi haft i Sverige. Behör, uh, ja, för du absolut att det inte var en, vä, det sakna en del design sakna en del vett eller vad man ska säga men framförallt det gick att åka dit i gympadojer, joggingskor och ett boffersvärd och ha helt okej om man hade lite tur och det var medvind Nu spoilar du lite kommande ämnen här Nej men det är ingen fara du har en bra poäng där man ska inte förneka att jag har gjort mycket för Lai Sverige men det betyder inte att man heller inte kan diskutera som alla live, att bra och dåliga aspekter. Gud ja, nej men absolut. 100%. Och det här är absolut inte ett sätt att bara sitta och trashtalka i Utan i Jag har gjort positiva saker också. Men det betyder inte att det är det bästa nybörjarlivet. Nej. nej. Um, men var Vampire Live i Borås nybörjarvänliga? Ja, det. alltså... Ja och nej... Uh... Den hade mycket grejer alltså, som ändå gjorde det lätt. Dels att man inte behövde bry sig om alltså, något form av dräktskick mer än en liksom, ja, större delen av uh, min period hade jag väl hoodie samma jeans jag gick i skolan till liksom, och uh, en ett linne på mig. Mm. Uh, och, uh, liksom, och det fungerade jättebra liksom, och sen kunde man gå lite mer vildare med sin dräkt om man ville liksom, men det var inget, inget måste och det var liksom det var lätt att ta sig till men rent liksom intrigmässigt och att bli liksom att, att få gjort saker att få göra saker var väldigt svårt så var det nybörjarvänligt? ja ja alltså. nej nej inte direkt men det hade ändå ganska många låga trösklar som man gjorde att det var lätt att börja åka på och blev liksom en, för min del i alla fall en, en lätt introduktion i, i live-sverige. Liksom. Mm. Och jag drog med mig ja, men, några kompisar liksom, till de här liven sen också, då, som också fortfarande är livare nu och livare andra grejer. Liksom. Uh, så som en inkörsport för min del så funkade det ju jättebra. liksom uh. Men alltså, Vampire speciellt har ju ganska mycket eftersom det är ett, ett spel som är pvp så är det ofta svårt liksom, att du, du får liksom ingen som håller dig i handen på samma sätt. Liksom. PvP, du... vad menar du med det? Ja, men alltså, han handlar ju väldigt mycket om att det spelar mot spelare. Liksom, att, att man ska klättra i den här sociala herrarking. Liksom. Och det är du bäst genom att inte. Berätta för någon annan vad du håller på med. Liksom. Det fanns väldigt mycket en kultur av att folk var livrädda för, meta, för metaspelande. Liksom. Så du kunde inte berätta för någon vad du höll på med för dina planer. För då kanske någon skulle liksom, råka metaspela och sabba dem. Och eftersom du spelade så mycket så var det ganska långdragna politiska. Alltså, du kunde planera någonting i fyra månader liksom, och hoppas att du får utslag liksom, månad fem eller någonting. Så ja, alltså, det var väldigt... Det var väldigt svårt. Liksom. Alla spelare var fortfarande och du vet Jag verkligen försökte så mycket. De, liksom, jag eh, upplevde inte att, att folk liksom, var uteslutade eller någonting. Men så som spelet är, lite, eller hur det här livet fungerade, liksom, blev det ändå svårt att lägga sig i intriger. För att, och, och de som redan spelar, de vill inte finns lägga in nya spelare i de här intrigerna. De har allt på mig i flera månader liksom, i det här politiska spelet. Så jag, och framförallt hade jag också problem med att veta men vad fick man göra, vad ska jag göra, vad borde jag göra liksom. jag hade ändå ganska många spelare som som, som sagt var öppna och försökte liksom, bjuda in till det spelet man, man bjuder in till liksom. men det fanns fortfarande vissa alltså vissa problem som Vampire har bara som ett koncept som ett liksom, just med hela den här spelare vs spelare liksom. det finns vissa, vissa kulturer inom Vampire Live. Som inte finns på, på samma sätt På andra, andra vampire live liksom. Eller på andra, andra vampire live På andra andra, andra live liksom. mm. eh, Som är alltid är unikt för sig uh, Det känns som att vi prat, Började prata om att du var på Eleria Och sen avbröt jag dig Och sen så gick vi ordet vidare och vi hann inte riktigt bli klara Vi behöver med. inte prata mer om det, det var alldeles <laughs> utmärkt jag tycker att vi kan läm jag, jag lämnar gärna den okay. det kapitlet okay. bakom ja, då, då, ja. Ja, vi sammanfattar med att Leria Le lämnar en del att önska och... men, men vad, vad, men vad för jag, jag, jag, jag har gjort en par sådana här ja men ringa runt och prata eller prata med liveen som arrangeras det året avsnitt av livepodden och genom de avsnitten har jag fått inse att det finns just stött på ett live som mm. inte uttryckligen sagt att de är nybörjare-vänliga. Mm. Um, uh, Alla live man pratar med hela tiden säger Ja, men kom hit nybörjare! Ja, det är klart att nybörjare ska, um, ska komma på våra live. Och sen har de direkt krav som är jättehöga. Ja. Det är en kostnad som är jättestor. Du behöver ha historiska tält mm. och um, allt sånt där um, och att det finns en tydlig dissonans eller vad man ska säga, mellan vad som faktiskt är vad folk tror är nybörjarvänligt eller folk tror att nybörjarvänligt betyder att vi låter nybörjare komma på våra live ja. ja precis, och det är väl egentligen lite det som vi ville prata uh. om kring det här med nybörjarvänligt versus nybörjartolerant. Ja. För att det jag upplever att du beskriver här Samuel, det är ju nybörjartoleranta live. Ja. Mm. Uh, och att det är mycket mer att, nej men det är okej okay att inte ha så bra koll. Det är och det kanske inte funkar så applicerbart på de här superhörkörsliven men det finns många live där det är men, Eleria till exempel som vi tog som exempel innan, att ja, men du kan ha gympadojor och silvertejpat svärd. Mm, mm. Det är tolerant, mm. men det betyder inte att det kommer vara lätt för nybörjare att faktiskt komma in på livet, i liveandet men Nej. det kanske är en lätt för nybörjare att Alltså, existera på området mm. men det är ju inte riktigt att live alla gånger. Det kan vara live, En del älskar att live genom att bara existera på ett lajvområde mm. medan nybörjare ofta vill göra saker. Men om de får en fotbollsplan men inga instruktioner. De får liksom en, en gräsmatta. Om du ger någon en gräsmatta och sen säger du ha kul då kanske det är svårt att veta mm vad du ska göra. Ja, det kan kanske är kul att gå runt och titta en stund. Ja, men titta, här stod ett träd. Ja, men det är en björk. Okej, okay. ja, men nu då. Yeah. <laughs> Medan har du en hinderbana ja, då kan du ju så här, och du vet att Nej, men jag ska spänga den här hinderbanan på tid, då har du ju någonting att göra. Helt mm. plötsligt så är den här gräsmattan interaktiv på ett annat sätt, du har tydligare uppgift, du har eller tydligare mål eller i alla någonting du kan göra sen måste du inte spänga banan om du inte vill Nej. du kanske Nej. hatar att spänga hindobanan men du kanske är en jävel på att ta tid mm. då kan du göra det och då kan du vara med och ha någonting att göra på den här fantastiska gräsmattan. Mm. Som annars hade innehållit en björk. Mm. Så bara är kul i ungefär två och en halv minut. Men det, för det var lite som det, det du sa innan också Samuel. Liksom att ja, men man kunde ha en helt okej okay upplevelse om man hade tur. Mm. Eh, ja. Och lite det jag tänker med alltså, nybörjarvänligt och nybörjartolerant. Det finns ju ganska många, det finns ganska många ribbor som nybörjarlivare att, att ta sig över. Liksom. Ja, men dels så pratar man om ja, men det som vi har varit inne på nu, dräkter. Men också liksom vad för typ av alltså, intriger. Det finns hur lätt det är att lägga sig i. Hur liksom, livekulturen ser ut på alltså, de andra spelarbasen. Eh, men också typ, så här, ja, men hela med, med alltså, området och boendet. Liksom. Ja, men hur, det kanske inte är alla som är hur vana som är med, med att bo i, i en skog. Liksom. Uh, och Det är där jag tror liksom skillnaden mellan ny, nybörjar-tolerant och nybörjar ligger. där någonstans att nybörjar ja ja men absolut, ni får, ni får komma hit, det är inga problem eh, överhuvudtaget. Men och vi kan säkert jobba till lite sådana saker. Medan ett riktigt nybörjar live, tror jag behöver hålla, liksom, behöver hålla nybör, nybörjar lite mer i handen. Liksom. Eller att, kanske ge en fadder som håller handen. Det är jo inte men, men att absolut, vi har men, har alltså, ja, men på något sätt liksom finns det, sänka många av de här ribborna som finns liksom, och jag vet inte om det går att skapa ett live som är helt nybörjarvänligt, det går, det går säkert man ska, inte, man ska alltså aldrig, men jag tror väldigt mycket när det kommer till nybörjarvänliga live så handlar det om att sänka de här ribbarna på ett sätt som fortfarande är rimligt beroende på vad man vill ha för live, liksom, beroende på vad andra typer av spel man vill ha också men, ja men jag tänker lite på det här med att sänka ribborna. Att en del mår väldigt bra av tydliga ramar. Mm. Att då vill man inte sänka ribborna för mycket. För då får du, kan jag uppleva problemet att det är för fritt. Ja, fast med, med att sänka ribborna, det behöver inte betyda inga regler. Nej. Liksom. Men. En ribba till exempel om man pratar om, om, alltså, om dräktskick liksom. ah, Du kan ta grejer ur, ditt, uh, ur din garderob Men det, måste, det får bara vara röda grejer ja. alltså, du, du, vet, du har det fortfarande en, en låg ribba Som uh, är lätt tillgänglig Som fortfarande har, har tydliga regler liksom. Absolut. Uh, Tydliga strukturer och En annan ribbar jag kan tänka mig det är ju live-fiktion. Mm. Det finns många fantastiskt kreativa människor i det här communityt som älskar att skriva tusentals ord med text. Ja. Eh, ni included. Ja. Och Felix också ja. här. Vi, det har väl. Ja, det blir rätt så. så. Eh, och då kan ju en, ett sätt att vara lite mer nybörjarvänlig men också allmänt vänlig mot sin omgivning var att börja här. Mm. Det här är det du ska börja med att läsa. Mm, ja. Tycker du att det är kul så har du de här 300 sidorna också, men det är här du behöver börja. Mm. Ja, samtidigt så är det, ju så. det är ju ingen, ingen grupp livare jag vet som läser mer fiktion än den som åker på sitt första live. Ja. De är fantastiska. Alltså, det, det, men, det är de som har men, lusläst varenda del av hemsidan. Ja. i anticipation och pepp liksom, för att. Eh, men jag håller med om vad du säger. Det, mm. det, är ju, men, det blir en. Men, ja. Men, det blir trösklar helt ja. enkelt. Och, men jag tänker också att om de som kommer och läser alla de här tusen sidorna text, uh -huh. de har ju börjat någonstans. Och de som inte kommer dit, de kanske inte ens visste vart de skulle börja för att komma vidare. Så mm. att, att då erbjuda en här miniminivå uh -huh. kan göra att de blir hukt och sen gör de allt. Jaha. Uh -huh. och, och det handlar lite om kontext också. Liksom. Jag, som sagt, jag jag det hela på by Nights eh, liksom, hemsida innan jag började med First Live. Men det är fortfarande ganska mycket saker som tog ett tag och fattade, liksom att fatta. Ah, ja, men jag vet, vad en, jag vet vem en primogen är i teorin. Liksom. Men nu ser det uh. faktiskt ut på livet. Hur, hur beter jag mig mot de här personerna? Alltså, att det, finns, det finns bara så mycket teoretiskt man kan läsa till... Liksom ändå om det finns mycket, mycket funktion liksom. I mean, och Vampire live är ju, I mean, jag, jag har liveat mycket Vampire också och I mean, klagar. En... Nej men för att du får live. nu mera 100 procent. du Finns <laughs> inget uh... bättre. Ja. Ja, men, Man åker på det mest lätt... den, den livejanger i Sverige som är lättast att fixa gear till Om man väljer den svåraste glanen. Ja eller hur? Det, ja. det finns <laughs> en sminkroll anyway. <laughs> um, men um, där finns det ju bra för det finns jättemycket. Det finns tusen World of Darkness-böcker att läsa. Det ja. finns massor med grejer på hemsidan. Man har ett forum att gå och se dem. Men Ofta så missar man ja, men på det där livet för fyra månader sedan när Katja lobbade en molotov i primogenens ansikte. Liksom. Ja. Det glömde vi skriva ner i forumet. Så det, det finns ingenstans att ta till sig. Exakt. Liksom. Eh, och det, det är också det som är problemet med, med alltså, och det här kommer inte alltså, kampanjelive i allmänhet. Liksom. Ja. Eh, men, vad finns på hemsidan och vad är det som alla vet för att alla vet det, liksom. eh, men, Alla vet att Katja kastar molotov för hon känner för det. Liksom. Ja. Eh, och det är, som är trend, det är något som alla pratar om, det är en del av liksom liveets kultur. Liksom. Men det finns ingenstans då på hemsidan. Och det är kanske inte spelarna i en inte tänker på att det liksom är, är ett problem. Uh, och då, då blir ju liksom typ live som är kanske one shots på ett sätt. Mer nybörjarvänliga mer, mer nybörjar liksom, i allmänhet. För att då kanske du har ett sätt satt scenario som är lätt att ta till sig. Och Där, det, det, där all, alla är på samma spelplan. Liksom. Där alla har liksom samma, samma utgångsläge. Uh. Jag upplever ju också att folk till one shots går in med lite mindre förutfattade meningar och ja. antaganden för att har jag spelat min karaktär i fyra år, tre live om året, då har ju jag en bild i huvudet av hur saker och ting är, och sen kommer det nya ny arrangörsgrupp som kanske har andra tankar, andra visioner de kanske vill dra det här liveet åt ett annat håll men jag har en så stark bild av hur jag tycker att saker är. Att jag lite kör mitt egna spår. Då kommer det ju bli en clash mot mm. de nya som kommer in och bara, åh nej men jag vill ju livea det här som arrangörerna har skrivit. Har man då istället ett one shot där alla börjar på noll så har du inte de här som har liveat sina karaktärer i 15 år som absolut inte vill att de ska dö. Alltså de power i för att uh -huh. överleva till varje pris. Utan du Vampire Live-stereotyper ja, ja, ja, ja, ja, Deluxe här ja, ja, ja. Alltså, ja. Men även andra kampan långvariga kampanjer Lider av det problemet Och då får du ju att Om alla börjar på noll Då är det också lättare att börja För att du behöver inte konkurrera Och hävda dig mot de här Som alla vet vilka de är För de har varit där massa live innan Ja mm. ah också lite här med, med alltså förarbete också, för då måste alla göra lika mycket förarbete. Om du har spelat din kampanj i två år, du har, har du kompisar, du har vänner, du har fiender, du har, liksom, du har konflikter, du har problem, du har liksom, historia på ett annat sätt som man som ny liveare inte har. Och kanske inte vet att man behöver förbereda innan. Liksom. Men om det är liksom ett, ett, ett engångslive, då måste alla göra det. Och då blir det mycket lättare för, för även äldre liksom, eller mer erfarna liveare att se till att de nya livearna får det också. För att de vet att det är det som, är, som behövs. Liksom. Och i kampanjer så finns det ju ofta grupper. Både på sociala medier men också på liven. Och där gäller det ju att du som nybörjarlivare eller ny till kampanjen. Du kanske har livat jättelänge med den ny till kampanjen. Blir inbjuden i rätt grupper. Mm. Det är jättesvårt att spela familj med någon du aldrig har pratat med förrän efterlivet är slut. Då är det jättesvårt att få familjesammanhållning. Och här kan jag uppleva personligen att långtgående kampanjer ofta har så många outtalade kretsar att de lite glömmer bort att man kanske ska lägga in de nya. Medan om du börjar, om vi som vi pratade om tidigare, börjar på noll, ja, då är kanske arrangörerna med från början. Och så här. Men ni tio ska spela det här. Ni tio ska spela det här. Ni tio ska spela det här. Här är era grupper. När livet är slut kommer vi att radera de här grupperna. Spara det ni vill spara. Så att det kommer liksom vara det här och sen när det är över. och Då blir det inte att det kommer någon elfte person- och en tolfte som inte hamnar i djupen och som mm. då blir utanför. Mm. Men finns det inte ett värde i Kampanj live i att, ja men, ha, ha, att ja men, jag tänker krigshjärta ja. som typ är Kampanjlivens Kampanjlive just nu. Eller det stora Kampanjlivet som går av den här sommaren. Ja. Tror, får man säga, årets blockbuster live på den svenska. Absolut. <laughs> men, men där har vi ju All, ja, men nästan alla laivare har ju varit på ett krigshjärta, typ. Känns det som ibland. Visst överdriver här nu. Ja, alltså, ja. om inte annat så känner ju nästan alla laivare till krigshjärta. Ja. Jo, men, men många som spelar på Gillets sidan i år spelar ju, spelar ju på Cordovsidan förra året och har mm. därför vapenrock och armborst mm. grejer som man mm. kan låna ut. Och, ja, men alltså, att, äh, finns det inte en sån... Absolut, och det, alltså, det finns ju många fördelar med kampanjlag och framförallt som du Är säger, det? krigshjärta som har ganska hög ska ändå. Mm. Nu vet jag inte hur jag koll du har på kiks jag, jag, jag har. lite koll. Jag men ja. jag ju, Han ska spela i jag, våran fana. Jag, jag, jag har ju skrivit på någonting här i, ja. i, i både blod och bläck. Jag vet inte ja. vad som händer. Nej, men, men och då har man ju fördel alla fördelarna med att ha generellt sett ganska vuxna livare ja. som är ganska bra på att ta ansvar och faktiskt inkludera det är det värsta som finns 17-åriga pojkar som tror att de kan allt och inte kan någonting, binder och dandat jag har hanterat lite för många sådana det finns även typ 35-åringar som är på samma sätt liksom, ja, ja, ja. Så nu ska vi inte men det är många, många inom, det är en, generellt sett kanske lite högre medelålder på krigshjärta än många standard fantasy live krigshjärta inte så fantasy och där finns det ju fördel som du säger att många där har ju uniform för typ fyra olika koncept. Och så säger man, hej, jag vill spela Kodov, den här typen. Då kommer sju personer säga, vilken storlek har du? Jag har det här, jag har det här, jag har det här, jag har det här. Det är redan patinerat mm. och klart, bara köra. Precis. Men, typ så. Eller jag kan sälja den här för typ 20 spänn om ja. du tar hand om den. Alltså så. Och det är ju jättebra för att kunna få med sig nybörjare. Och på det mm. sättet så kan ju den typen av kampanjlaj vara helt fantastiska för att krekshjärt också ett ganska uppstyrt med tydliga direktiv mm. vi är här för att leka krig ja. och då vet att okej, okay, jag har mitt svärd jag har min sköld jag är grön. Nu jag ska vi. slå på dem som är gul, blå, röd, orange och orange kanske lila. <laughs> alla andra färger. Nu är Det de som har alla fingrar i samma. Ja, ja, men, ja, men, ja, ja, ja. Nej, men vad heter det? Nej, men, och sen tänker jag också att det går liksom inte att åka på Kriksjärta själv. Nej, du måste åka en grupp. Ja, men precis. Och, det finns inga nybörjare. Det finns inga grupper som drivs av nybörjare. Nej. i stort sett. utan varje grupp som åker på kriserna är ändå skapad av hyfsat, ja av Ar och drivna mm. av hyfsat snygga och smarta och trevliga. inte lika mycket. ja, det liksom. <laughs> ja, ja, ja, i mean, personer som I mean, ska ha lite koll och som mm. behöver se till att gruppen fungerar även in live. och liksom. Jag tillhör ju skaran som faktiskt skulle påstå att krigshjärta är ett av de mer nybörjarvänliga liven man kan åka på, just av de anledningar du nämner. Uh -huh. Det är tydliga grupper, fanor smågrupper som har en tydlig mm. hierarki där det är lätt att jacka in sig och det är tydliga projektplaner. Jag har aldrig sett så mycket projektplaner för grupp som för rekryteringsperioderna till Keks Hjärta. Jag blir lycklig som ja. den person jag är. Och det är ju bra för nybörjare mm. tycker jag. Det... För att... det... ja, men Vad tänkte du? Nej, Jag, jag tänkte bara liksom, på hela den här medkampanjen också. Det, det finns också någonting att säga om att Eh, kampanjelive liksom blir lättare att fortsätta live liksom. Har man till exempel ett, ett, när det kommer till alltså, nybörjare också, har man ett one-shot live eller one-shot live så vart går man efter det? Liksom? Ja, men, lyckas jag få alla liksom, kontakter till de här personerna för att fortsätta live med dem. Liksom? Har man finns det ett live så kan man liksom, fortsätta åka på den mattan liksom, ja. tills man har känna till mycket folk för att kanske åka på andra live. Liksom. Ja, men trollskin kanske lite större i början, när ja, försbacken ja. kommer. Eh, exakt liksom. Ja. För du, du, du får liksom, en möjlighet att en, en, en lätt och enkel möjlighet att fortsätta med hobby, liksom. Uh, till skillnad mot om man bara kör en gång Och sen bara, okej, okay, det var skitkul Jag vill göra det här mer Men jag vet inte vart ska jag nu liksom. alltså, En av anledningarna, för vi har aldrig åkt på, på krigsvärta uh, Hittills, uh, tills jag har nu skrivit på det här <laughs> uh, det, det har att göra med att jag inte har haft någon Som har uh, alltså, dragit med mig liksom, och, eller vet, så här, jag, har inte, jag har nog, framförallt när jag var yngre Så har jag inte fattat det livet uh, är för mig att jag, att jag kan åka på det. Liksom. Det tog mig till 2016 innan jag åkte på ett live som inte arrangerades av, av mina vampire-kompisar. Liksom. Vad var det då för live? Vansinne. Det var det första livet jag åkte på som inte var arrangerat av vampire 1800-tal ganska gotiskt. Exakt, jag. precis. Aha. För då var det några från, från vår, vår vampire då som, som ja, men ville åka och, och drog med oss på det. Innan dess hade jag bara liveat Uh, vampire då och uh, ett post live som arrangerades av samma förening som, som Vampire livet uh, så det tog mig liksom tills dess innan liksom resten av live Sverige låste upp sig för mig för mm. att då helt plötsligt hade jag liksom andra kontexter, jag andra liveare som åkte på andra live liksom, men bara de, för jag åkte ju bara på de live som mina kompisar åkte på liksom, och det var ju bara Vampire och, och post en gång om morgon liksom. uh. Uh, så det är också liksom någonting som är sagt för fördelen när det kommer till kampanj-live för nybörjare. Jag har sagt att, att man kan bli meddragen, framförallt när det kommer till de här större liven där man kan träffa mer folk som bara, ah, men vi var ju i samma grupp där. Jag funderar på på det här lajvet, vill du med? Ja, ah, men absolut. Liksom. Mm. Att det kan, de här sociala kretsarna öppna upp sig på ett helt annat sätt. liksom. För det är något som jag upplever lätt, och inte för att gå tillbaka till min, min traumatiska vampire-barndom nu håller på att säga. Men liksom, att det blir lätt att man fastnar i... I en, i, en, i en bubbla liksom. I, i, i den sociala live med de personer som bara livear de här live. Liksom. Mm. Uh, och det är inte hur lätt som helst ibland att, att, att korsa gränserna in i en annan social krets om man tar in dem på den andra sidan liksom. informationsflöde är ju skitviktigt på rent svenska att om jag inte kan nå ut till folk att jag arrangerar ett live då kommer jag inte hitta några deltagare Nej. Och det gäller ju även, som du säger, om man vill vara lite gräns- eller vad ska man säga, stilöverskridande. Nu vill jag rekrytera vampyrlajvar eller nu vill jag catera till liverna, men inte bara ett krigshjärtalajvar. Då är ju också lite marknadsföring och lite grupper och sånt där viktigt. Att, då, um, att som nybörjare då veta, men hur gör jag för att åka på det här livet? Ja. Måste jag gå med i en Facebookgrupp och svara en sju sidor lång ed och sälja min själ till någon mystisk krigshjärtakult? Ja, jag ja. vet det inte riktigt. Då kanske det är lite läskigt. Men om det är man liksom... på Samuel på en mörk natt och står man den nästa dag med ett kontrakt i handen. Man, man åkte på ett livekonvent och började prata saker över middagen och sen sitter man här två timmar senare och spelar en podd. Ja. Och ja. just det här att det måste vara lätt... Att få reda på hur man ska göra om man vill åka mm. för att mm. folk ska kunna åka. Och även i, nu, jag som ändå har varit på ett par live i mina dagar kan ju känna när jag tittar på en hemsida att jaha, men hur åker jag på det här livet då? Mm. Var liksom. Vad? Va? Så, jag kan titta på en hemsida och tänka, jag förstår inte. Och då kan jag tänka, men. Jag som ändå vet vad live är, vet hur det brukar inom citattecken, allting, allt olika går till. Eller hur det i alla fall, vad man brukar kunna förvänta sig av ett användemang, typ en tid och en plats är ett typiskt börjande exempel. Om jag som ändå är ganska datorvan, hemsidevan och livevan har svårt att hitta den här informationen. Då kan det ju vara stört omöjligt för någon som inte ens vet vad de ska leta efter. Mm. så att, Bara hitta området ibland också med de här vägbeskrivningarna som finns på hemsidan uh. är också <laughs> bara mm. där liksom. Och ibland krävs det fem tryck för att ta reda på när livet är. Uh. Alltså så här, kan jag, uh, uh, uh. jag gillar hemsidor där, det, där du går in på hemsidan, då står det vad livet heter. När där det där, uh. vad, vad det är. Och vad det kostar. Uh. Har jag Tid att åka på det här. Har jag en viktig tenta? Har jag eh, min fastest bröllop? Är, det, alltså, är jag uppbokad? Mm. Då, då är det väldigt snabbt Är det i Tyskland? Mm, jag kanske inte vill åka till Tyskland för att det är långt bort. Okej, okay, då sålar jag bort det. Eller ja, det här var ju liksom två kilometer hemifrån. Det är ju jätte att åka på. Vad är det för något? Okej, okay, det är ett pirat live. Tratlar ju vore kul. Ja, ja. Men då vill jag läsa vidare så. Det kostar 7000. Ah, tyvärr, min CSN-budget tillåter inte det. Eller, aha, det kostar 150 spänn. Ja. Nice, då vet jag att det är värt att fortsätta. Och att det står tydligt är ju bra både för nybörjare och bara så här det här är... Det här, det här är liksom grunden. Men också för oss erfarna liveare som inte orkar läsa 17 sidor och hemsidor för att veta vad som händer. Nej, men, och det, det är väl ett problem som kommer ur när live föds i en ekokammare på det sättet. Ja. Att, alltså, när man sitter och planerar ett live och man skriver hemsida tillsammans, alltså där blir ju en hel del information Ja, men vi vet ju det här. Så ja. då tänker man inte på att andra inte vet det. Facebookgrupper är ett stort ja. problem med det här. Det är så många gånger som jag letar efter information på en hemsida bara för att se att det har besvarats fyra gånger på Facebook mm. men aldrig kommit till hemsidan. Mm. Mm. Och det är ett problem. Ja, men och, gud vad jag kan sakna forum. Mm. Mm. Eller var ni ens med på forumtiden När allt inte var på Facebook alltså, Var är... ni ens med <laughs> alltså, <laughs> Brows bara Night har ju sitt eget forum ja, men ju Just det, Vampire uh, lever på är Gud ja <laughs> Nej, men för då var det, ja, men det var sökbart Det var tydligt Det var, ja, men det, det var lätt att kunna så här typ Trycka sig igenom och hitta mm. trådar Och man behövde inte scrolla I en Facebookgrupp i 40 minuter Och hoppas att någon har ställt samma fråga Vid något annat tillfälle liksom. eh, oh, forum var bra <laughs> Ja men det börjar ju dock komma tillbaka Nu ser det ut som Discord Är ju den nya Och ah. nya funktioner Jag är för gammal för Discord ja, tyvärr det... Jag startade en den Discord häromdagen Men det var mer Tvång, <laughs> Förlåt, vad skulle du säga. Nej jag tänkte vi kan introducera dig till Discord. Gör ja, gärna det. Jag håller en kurs. Kan jag inte ja. nästa, nästa års prolog, prolog <laughs> Discord kurs. <laughs> nej, för men... Samuel bara väl bara inte uh, för nybörjare. En chans ops bara sa <laughs> nej men precis för det här med information är ju skitviktigt och med, med hemsidor så fungerar liksom uh. och det är någonting som som jag tror inte alla tänker på heller liksom. Eller inte tänker man, kan man säga. Bra nog. Kan man, kan man, kan man skälla på folk över en podd? Jag vet inte. Man kan det. Det, man kan där man det. till för. Naja, men, ja. eh, ibland tänker man du det på sin hemsida. Gör det. Ah! Nej, men, nej. <laughs> nej, men det, är, alltså, det är jättelätt att bli hemmablind. Ja, det är ju det. Och, uh, jag har ju stenkoll på allt om jag sitter som arrangör. Och då kanske det är bra att gå till någon och bara, hej Samuel, du har ingen aning om vad jag pratar om. Fattar du vad det här betyder? Mm. Ja. Men sen tänker jag också att så här, typ... Uh, ja, men... Sociala medier kan vara, ja Facebookgrupper och sådär, men det är också ofta där Peppen föds. Ja. Um, och jag tror det kan bli direkt problematiskt om arrangörer inte är aktiva i Facebookgruppen. Ja. Uh, man, uh, ja man behöver ha någon som liksom är med och styr. Och petar och kan svara på frågor. Och när det kommer en ensam... För det ofta är oftare lättare att skriva på Facebook än mm. i en grupp och hoppas på svar än att mejla en konstig ja, mejl. Och ja, ja men... Uh, jaha, uh, jag, jag, jag vet inte, det, För, det finns många sådana barriärer. Jo men sociala ja. aspekter liksom, absolut. För det är ju en grej som vi också har pratat lite om, att det här med communityn, mm. och till exempel mm. Facebook eller Discord, eller Reddit, eller random forum, eller whatever, det spelar inte så stor roll vart, det kanske är någon hemlig Sweden. Sweden by night. Nu tror jag. Ja, men, <laughs> alltså, <laughs> att communityn som allting annat egentligen vi har pratat om, den här chatten på är både bra och dåligt. Uh -huh. Och att som du säger så är det ju mycket lättare eller kan vara mycket lättare för en person att gå in och på en Facebook och hitta man går in i, i typ vi som livar och säger hej jag vill åka på live, jag bor i Göteborg jag vill inte åka mer än två timmar please help. Uh -huh. Och sen får man 17 tips kastade efter sig, varav ett av någon anledning är typ i Finland för att det är någon som inte läst ordentligt och sen så man lite och sen så klickar man på en grupp. Och sen går man in och säger Hej, jag blev tipsad om det här livet, det låter coolt Please help mm. Och sen får du sju personer som kommer och försöker rekrytera dig till din grupp mm. Grattis, du har en väg in yeah. Men Det kan ju också bli ekokammare Det kan bli Svårt att komma in för att det är bara massa seriösa konstiga diskussioner med begrepp som ingen förklarar. Ja. För att alla tror att alla vet vad en metateknik är för någonting utan att förklara mm. det. För att det är så självklart att alla vet vad en metateknik är. Ja. Men samtidigt så kan man få så otroligt mycket pepp. Mm. Och pepp föder pepp. I alla fall för mig ja. uh -huh. Att det är ju ingenting som gör mig så peppad Både som arrangör och som deltagare Som att se andra personer Peppa live jag ska åka på Jo men gud, alltså det sociala är ju ändå en, en, en stor, i alla fall för min del liksom, är ju, Jag åker inte på live ensam Av, av den sociala anledningen liksom Att det, det är viktigt att prata Det är, det är kul att prata med folk uh -huh. Det är liksom det, ja, som du säger, det är liksom pepp föder pepp Liksom uh, uh -huh. Uh, nej men jag funderar annars på Det här med att, att ta med en nya personer till live liksom. ja. alltså, Men okej okay, men Hur tar man med sig Jag har kompisar som vill livea Hur gör jag, vad gör jag Var, Vart går vi härifrån liksom? mm. Alltså jag är ju den här Vad ska man säga, fula livearen Som tycker att jag Drar inte med folk på live För att jag är inte En bra person för nybörjare att åka med för att jag vill inte ha det ansvaret. Nej. Däremot så kan jag hemskt gärna tipsa om Facebookgrupper. Jag kan svara på frågor. Jag kan hjälpa till med saker. Jag har jättegärna syjuntor och lärde om 1700-tals 1700 För att de är fan snygga. Alltså. Mm. Ja. Det är alltså så. Och det är ett väldigt lätt plagg att börja med. Det är bara mm. raka stycken, det går ju tråderak. Syr det du det i bomull behöver du inte ens använda en sax. Och. Men jag vill inte att folk liksom ska vara som en igel på mig. Nej. Men då kan ju jag istället ta mitt ansvar och bara säga här, här är mina tips, mm. det här är mina tankar. Okej, okay, du, du kan förlåna sovsäck, mm. absolut. Men förlitar dig inte på mig i din live mm. utan där får du stå på egna ben. Och hade någon kommit till mig idag och sagt hej, jag vill livea, jag är okej okay med skog då hade jag sagt, titta på krekshjärta mm. de kommer ta hand om dig. Mm. Mm. Samel står där med kontrakt. Nej. Ja. Nej, nej, nej men för det är, det, är, det är Ett problem som jag har upptäckt Mycket med det här att, att, att kunna hjälpa Sin spelare eller sin, sin nybara live på plats är att Ibland har jag känt mig lite låst I att jag spelar men Jag vill bjuda in min kompis eller min eh, familjemedlem Eller whatever till, en, till, till Ett till live Där jag spelar en karaktär som inte kan hjälpa dem liksom. alltså där, där jag spelar mm. ett koncept som är lite låst i, i vad de kan hjälpa till med liksom. alltså rent så sett på plats liksom. Uh, uh, så det, alltså det här är någonting jag har en syster just nu, en yngre syster som jag desperat försöker få för in i, i, i live liksom. så jag, det här har jag tänkt väldigt mycket på fram och tillbaka uh, och det är liksom svårt att Nej men ibland har jag känt att jag har Låst mig själv för att jag har spelat en karaktär Och det är klart att då får man nästan Backa några steg och ah, nej men, shit, men jag får nog spela något annat För att kunna vägleda den här personen för att Antingen för att undvika Att de sitter fast som en igel Eller för att liksom, se till att man är en bra, bra blodkälla För den här igeln liksom. mm. eh, Och sen finns det självklart Live där Man kan släppa dem fria ändå liksom. vad, vad jag har vad jag har gjort nu, nu senast är att jag har eh, men jag har bjudit in folk till livegruppen jag är mig liksom där vi alla gemensamt kan liksom, introducera nya liveare till, till ett live eller koncept liksom. Eh, och där det inte bara faller på, på mig som live lifehader eller livementor liksom. För det kan ju vara off-game men jag kanske har en karaktär det inte fungerat att vara det in game. liksom. Uh. Jag uh. tänker lite på det fantastiska talesättet i Takes a Village. Ja. To raise a child. Ja, absolut. Ja. Men, eller, uh. Ja, för på liveet Four Weddings som var i Moriaberg, när Moriaberg fortfarande inte var en hög med aska, där var jag fadder och det tror jag är ett sånt lysande sätt att få in för jag tror, jag tror att skulle jag skulle jag få in min lilla syster på livehobbyn mm. hon, hon jobbar på bank, är superseriös och kommer aldrig sätta sin fot i en skog men skulle, jag, skulle hon säga Jag skulle vilja prova live Får jag följa med på krigshjärta Då hade jag sagt Ja, här är min kompis ja. Han kan Han är vettig Eller hon Eller vad hon är Är vettig nog Och kan följa dig Genom det här Jag finns Och hjälper till Och syr mm. och grejer Men För att Jag tror att det är Väldigt lätt att fastna och inte lära man livear med dem man redan känner ja. man, då, sitter, då är man knuten till den ja, men, syskonet eller, jag vet inte, kanske inte blir det, i alla fall jag vet inte eller vad, vad, äh, vad tänker du? Vad är det men, nu? Ja. Men, så här, när man flyttar när man börjar plugga ja. när jag flyttade till Piteå och började plugga radioproduktion då kände jag ingen och jag tyckte det var så jävla nice. För då behövde jag lära känna alla. Mm. Jag hade ingen jag kunde liksom så här typ höra av mig och umgås med enkelt. Utan allt var komplicerat, svårt. Och jag behövde lära känna nya människor. Eller så skulle jag drunkna liksom. Mm. Och jag tänker mig att ja, men det, det Återigen, då blir husken ganska hög i början ja. Men den blir sen För då lärde det känna en massa folk och, ja, men, Ganska snabbt så vart grupparbeten Lättare för att ja, men man hade lite Folk man hade tugg med och man kunde Samarbeta med mm. man har, Om man tittar på sims så har man liksom lika mycket Staplar på alla för ja. att man har inte Maxat någon Exakt, Pre jättebra list <laughs> <laughs> men... För alla har spelat sims <laughs> <laughs> ja, men, Jag tänker att folk Fattar, nej men eh... Mm. Alla borde spela Sims som inte annat. Vi ja. har ett sims live hörde du? Um, nej, men det ger mig <laughs> en um... diamant på huvudet. <laughs> Nej men, och därför, där tänker jag att det kan vara lite samma sak med live Att man, man, åker man med sin bästa kompis Som har liveat i tusen år tidigare Då kommer man sitta fast vid den bästa ja. kompisen Och följa den Och kanske inte lära känna de nya Nej. Samtidigt känner man ingen Så är det jättesvårt att ta plats på livet Eller hur? Så man, ja. det, är ja, det, det, det, det finns en balansgång bara... Ja, men ja och, och där någonstans så får man väl Som, som den enfadade live i det fallet dumpa sin nybörjarkompis på, på, på några eller liksom på, på i andra sociala sammanhang. Liksom. Uh. Att in, inte att uh, trycka, alltså inte på något sätt tvinga folk att adoptera den. Uh. Om man nu är life men liksom att ah, men här umgås med de här personerna så går jag ju ja. den här grejen ja. liksom. Och typ nej men jag hörde att du var fett sugen på att du och smyga i skogen och jag hörde att Felix skulle ut och smyga i skogen ja. men ska inte du gå och fråga Felix så du får följa med ut mm. och smyga i skogen och sen kan ju jag hinta till Felix och att du och min kompis vill gärna med. Mm. Så att du vet ja. så. och checkat att det är okej och sen så bara så här lurar man personen att ta tag i det äventyr ja, det eller eller det är sant det är ju himla rimligt. För eh, annars är det, det, det, det, det det jag har kommit fram till nyligen nu nyligen det jag har kommit fram till är alltså som ett sätt att, att lösa det här också just med just med att prata med andra personer är att liksom åka på vad jag tänkte göra med min syster nu att ta med henne på, på ett atropos live liksom ja. där det finns färdeskrivna karaktärer Där man får ett sammanhang Och där man ofta, även om man åker tillsammans Inte placeras i samma grupp För att kan livet, eller vad sa du? Vilket live är det? Det är Androids ah, livet okay. Så vi får se om det här släpps innan eller efter det Men, Nej, men där... Där, liksom... där du tvingas alltså, Där du sätts i en annan grupp Än de du åker med liksom. För då tvingas du prata med dem För det finns färdeskrivna ja. relationer Och färdigskrivna anledning till varför du borde prata Med andra personer Uh, för det finns en god risk att du kommer försöka söka upp din, din den personen du har också med där ändå liksom. uh. och det är ju en aspekt vi inte ens har pratat om egentligen så det har i alla fall inte rakt ut det här med färdigskrivna roller Enjoy. för att jag kommer från en live-kultur där man skriver sin karaktär själv och det vet jag är en stor tröskel för många. Men jag har ju insett att jag tycker ju att det är sjukt läskigt att åka på ett live där jag får en karaktär i handeln. För att jag är så ovan vid det. Mm. Men för någon som aldrig har varit på ett live och som har tiotusen saker att tänka på jag ska inte dra i bordet det då kan det vara svårare att skriva en karaktär för att du har 10 000 saker att tänka på typ vad ska man ha på sig, har jag ångest mm. kommer jag överleva, vad heter mm. jag då bara får du ett A4-papper här, ja. du heter det här, du tycker om blott du ja. är mm. kompis med den här personen du hatar alla som har gula tröjor på sig. Mm. Ja. Bra. Se upp för molotov katten. Ja, ja precis. precis. Hon kommer där. Bra. Och sen så finns det kanske lite rykten och någon hemlighet jag har. Och sen så mm. kan det då bjuda in till andra och prata med mig. Och det kan ju vara en, en, alltså en instegstörskel som sänks genom ja. att du tar bort ett helt moment att skriva mm. en karaktär. Jo, men absolut. För att det här med förberedelser är ju, skits, är ju skitsvårt. Framförallt som nylarvare. Alltså, när jag började Vampire hade jag ingen koll på någonting, jag hade ingen koll på, på andra, liksom, det fanns ingen möjlighet för mig att skriva ihop mig med andra karaktärer som redan fanns och få liksom en ingång in i spel på det sättet, för att jag hade ingen aning om vad som hände, liksom. Men har man färdigt med karaktärer då, då får du helt plötsligt en in -port till massa intriger, och framförallt intriger som är relevanta också, för att, för att andra spelare kommer att spela på det, liksom. ja. Man kan ju ha sin, sin backstory, sina grejer liksom, och skriva hur mycket som helst, men om ingen annan spelar på det så finns det inte, liksom. På, på samma sätt. Så någonstans att ha färdigskrivna karaktärer ger ju dig som nybörjarligvare liksom ett, ett, ett sammanhang. Ett tydliga mål. alltså liksom, ger dig grej att spela på. Och också personer att spela med. Liksom. För det är något som kan vara skitsvårt. Uh, nu när jag, så att, uh, när jag började spela Vampire så hade vi ju klanarna, liksom Så då fanns det folk som ah, ja, men jag, vi, vi, du är med oss liksom automatiskt. Uh, men det var ju inte alltid som de här klanerna var, var fulltaliga eller som det fanns folk i alla här klaner. Då står man där plötsligt helt själv och bara, jag har ingen aning om vad, vad någonting är och jag har ingen karaktär som har någon anledning att prata med mig, liksom. Mm. För att jag är ny i den här staden och, och, och, och vad, eller vad det nu kan vara liksom. uh, Och då blir det skitsvårt som nybörjare att veta att, att det är kanske ett är ett, ett, för, ett förarbetsjobb man måste göra att pratar om folk, att hitta en kontext, att hitta ett sammanhang som liksom, hitta någonting att göra på liven. Mm. Uh, så förutsättningarna karaktärer på det sättet blir ju, blir ju en, liksom du, du säger, Sarah, liksom, en tröskel som, som sänker sig. Liksom. Jag tänker lite om vi ska, ska knyta tillbaka lite till ursprungsämnet. Det här med nybörjarvänligt och nybörjartolerant. Och just att komma ihåg att mycket tycker jag handlar om att lite ransaka sig själv. Och vill jag vara ett nybörjartolerant live så är ju det helt okej okay. mm. Du måste inte vara Ett nybörjarvänligt live Det är fett okej okay att inte vara det Men jag tycker att man kanske ska tänka på Vad marknadsföra mig som Och vara ärlig med Hur man tänker mm. ja, men Jag tänker att det är lite som att ha En fair trade-märkning Mm. Att, så här, ja, men, det, det borde vara det, det För att få kalla sig som ett, För ett nybörjarvänligt live Så måste man ha uppnått Vissa saker uh. som Faktiskt gör att man är ja, men, Välkomnande och bra För nybörjare att kasta sig mm. ut Och testa på Eller, Och inte bara välkomnande utan liksom aktivt stöttande liksom, ja. också. Absolut Nej, men, för annars blir det att ja, nybörjare är jättevälkomna men de ska lägga 4 000 kronor på gear och de ska ja men ja mm. Mm. de ska åka två timmar i bil till något område de aldrig har hittat ut och, och sova i skogen om de kanske aldrig gjort det förut liksom. ja. men vad, vad vad borde ett nybörjarvänligt tillåtande stöttande, ett nybörjarstöttande live göra? Alltså, jag tänker att det beror väldigt mycket på för lite som vi pratade om, det finns ju många olika trösklar och jag tror det är ganska svårt att sänka alla de här trösklarna till en till liksom en, alltså, ja, jag tror det är svårt att sänka alla de här trösklarna till ett sätt som, som blir helt nybörjarvänligt utan att liksom eh, sänka kval inte nödvändigtvis inte, inte, inte sänka kvaliteten, men ändra upplevelserna för, för erfarna livare. Liksom. Mm. Eh, så någonstans tror jag det handlar om att det beror lite på vilka, rib vilka ribbor man fokuserar på. Liksom. Uh, för jag tror att det är svårt att sänka alla samtidigt liksom, på ett sätt som ändå, ändå är, blir rimligt och vettigt. Liksom. Absolut. Jag tänker lite att en viktig aspekt man ska komma ihåg är att jag kan inte vara ett nybörjarvänligt live som är vanligt för alla nybörjare. Också sant. Om man ska vara lite diplomatisk här och säga att det som kanske är ett nybörjarvänligt live för tolvåriga Felix inte var ett nybörjarvänligt live för tolvåriga Saila. Mm, mm. Men det betyder inte att det var ett bättre eller sämre än nybörjarvänligt live för Felix. Alltså nej, så. Nej. Det, det betyder inte att det var dåligt nybörjarvänligt live för Felix, bara för att det var det dåligt för mig. Och att mycket handlar om sina, alltså själva rannsaken och insikt att, och att vara ärlig med vad jag kan erbjuda. Skriver livet, vi erbjuder livefadder, livefadder kommer göra det här. Då behöver livet kunna leverera det. Mm. Skriver livet vi kommer inte erbjuda särskild stöttning till alltså nybörjare mm. då vet man det. Och att den här ärligheten och tydliga kommunikationen och de tydliga spelreglerna i sammanhanget gör att om du vet vad du kan förvänta dig du är det också lättare att ställa dig in på vad som kommer hända. Mm. Och det gör att det kan bli lättare att åka. Tycker jag som tycker den typen av kommunikation är jo, men Absolut. Och, och, och det är också någonting som jag tror att, att vissa live inte gör eh, till mycket. Och det är vad som förväntas av spelarna. Liksom. För det är något som man som nybörjarlivare kanske kan liksom, också veta vad det är man... Liksom vad som förväntas av en och vad det är man, kan, man så ska fokusera på. Om det är någonting man inte är så bra. Men till exempel. Ja, Kommer jag behöva sova utomhus på det här livet? Är det någonting jag gjort innan? Har jag liksom, är det här någonting jag är okej okay med? Uh, är det en ribba som är uh, liksom rimlig för mig? Eller är det, är det någonting jag måste komma över? Liksom? Och är de andra ribborna i så fall mer okej? Okay? Ja, om till exempel. Uh, I mean, jag kanske är skitduktig på sy även om jag aldrig har livet förut. Så att, att det finns ett rätt krav som är sy 17 1700-tals I Men det är okej, okay, men jag har aldrig sovit utomhus förut. Så då blir den ribban liksom då kanske det blir ett, ett, ett, ett live som är utomhus, kanske inte en nybörjan inte för mig, men ett live som är med, här med här andra handbordslivet. Liksom. Mm. Du ska ha 1672 års kläder. Ja, det, det, det blir ju plötsligt -ish liksom, och, och, alltså alla, alla människor är ju olika och det är väldigt svårt att göra live som är eh, alltså till för alla och som är nybörjarvänliga för alla liksom. och det är, också, för det, det är också liksom i ålder och erfarenhet spelar också in i det här att en nybörjarlivare kan ju vara allt från nio år gammal till, till alltså 30-40-50 alltså, ja. eh, har då... helt olika ekonomiska förutsättningar och, och, ja, men, lätt att, ja, men, en student kommer att ha mycket lättare att åka på ett live men kanske har sämre pengar mm. än it teckningen som är 45 liksom exakt så då blir också frågan att ja, du kanske det är viktigt att som, som nybörjar, både som tolerant och nybörjavänligt live att vara tydlig med vad som förväntas så att man vet vad, man, vad det är man behöver göra som nybörjare och, liksom, och, och om det här nybörjavänliga livet är nybörjavänligt för mig eller inte liksom. Att, mm. aja, men jag är IT-ekonom IT eller vad det nu heter liksom och har, har hur mycket pengar som helst liksom men så jag kan köpa, köpa med allting jag behöver uh, Så att ett live som har höga dräktkrav Är inga problem mm. så, så, länge, så länge jag slipper sova utomhus liksom. ja, det, det kan ju vara att för, det, för den it-nissen Eller så Så kan det här 15 000 kronors live i Polen Vara fett nice För att man åker dit man, man köper en biljett, man köper sitt flyg Man åker dit, man får allting levererat Och så kan ah. man hem igen ah. Medan för någon med sen som kanske får 15 000 på tre månader Så ah. är det en ja, annan sak Svårare eller hur? Och, och då blir det de, alltså, sen finns det ju alltid de här andra sakerna vi pratar om också, förutom dräkt och utomhus och allt det här liksom med intriger och med grupper och även liksom med live-community som, som helhet. Liksom. Hur långt är livet? Ja. Exakt, hur, hur långt är livet, men också liksom hur, hur välkomnande, hur, hur villiga är, är de andra spelarna att hjälpa till? Liksom? Ja. Uh, och där har vi också en, en skillnad mellan uh, nybörjartolerant och nybörjavänligt, liksom att en nybörjartolerant live-community är liksom, ah ja men absolut vi, vi, vi ser igenom om du säger fel och vi hjälper med de här grejerna, vi svarar på den här fråga liksom. medan nybörjar, ett ordentligt nybärarvänligt live-community är liksom ah ja men då, då, då tar vi det i hand och så hjälper vi till här ja. liksom. och så ger vi dig ordentliga med kontexter och så ser vi till att du har ett, en bra live-upplevelse liksom. så det inte blir den här, ah ja men, men det är helt okej okay om man har tur ja. <laughs> eh... Jag tänker lite på innehållsförteckningar det har ju vi pratat oh, en del om oh, Felix. Yeah, I, i den föreningen som båda vi är aktiva i. Då har de innehållsförteckningen egentligen handlat lite mer om spel, teman och liknande. Mm. Men även på praktiska aspekter. Vad är det här för typ av live? och Vad kan jag förvänta mig? Vad kan jag inte förvänta mig? Yes. Kommer det ingå mat eller inte? Kommer vi sova inomhus? Kommer vi behöva sova i tält? Kommer det vara, vara kallt? Oh. Kommer det vara hotellstandard? Det Tydlig finns information. Mm. Jag känner, det känns som att jag alltid chatter om tydlig kommunikation och information. Men, och det är tål och chattar så. Då chatter ja. jag lite till. Gör det. Så. så bara tänker jag att jag fortsätter prata om det här i 10 ja. minuter till, så blir det jättebra. Ja. <laughs> så behöver jag inte göra det på riktigt. Ja. Vi kan live att jag pratar om ja. det Precis. Vad bra du sa där om tidig kommunikation. olika. Ja, men det var verkligen jag den vikten av tydlig ja, kan. Min tredje punkt är var min favorit. Uh, då kan vi gå vidare. Ja. Nej men precis och alltså är ju sagt, det, det, det är nog ett, ett, ett helt annat tema till en annan dag. Uh, men, men det, det är precis som du säger. Det handlar om kommunikation, det handlar om att vara tidig, det handlar om att vara om, om att vara tydlig om man är nybörjartolerant eller nybörjar liksom. mm. Eller om vad det man betyder. inte ens använder de begreppen utan bara säger det här är vi. Mm. Bestäm själv om du vill åka eller inte. Mm. Uh, har du frågor så vänd dig till våran mejl eller så kan du hoppa in på vår coola Discord-server och hänga där eller mm. whatever. Så att man behöver ju inte ens kalla sig för nybörjar eller tolerant om man inte vill. Nej, nej, nej gud nej. Det, det här är ju bara... Det här är bara fraser som, som, som, som har tagits ur eten. Liksom, men, ja. Och om du är nybörjare och lyssnar på det här och hittar ett land som verkar coolt, våga åk, även om Gör det jag. inte är så vanligt. Ja. Ja, ja, men verkligen. För det är ju det som egentligen är det som styr allt av det här. Vågar mm. man åka eller inte? Ja. Och det är väl det som är det svåra. Har man aldrig åkt förut så är det läskigt att åka på live. Det är skitläskigt. Jag, tycker, jag som har liveat länge jag tycker fortfarande att det är läskigt att åka på nya kampanjer. Jag hade ångest mm. hela kvällen igår för att jag skulle åka på prolog. <laughs> alltså ja. Ja. För det är nytt ovant läskigt. Annan ja. lokal, ja, annan långt... stad. Ja, men gud ja, alltså jag, jag har fortfarande: så här, alltså inför färdigskrivna roller får jag fortfarande prestationsångest av någon anledning. Liksom. Ja. För det kan jag inte skriva själv. Så, men det, det handlar ju alltid bara om att, om att, om att, om att vara modig och om att, om att, om att ta steget liksom och live ändå. För det är skitkul. Och ibland åker man på live som är skittråkiga. Och då är det så liksom. och det är okej. Okay. Och jag, jag tror skulle jag ge ett tips till nybörjare. Då är det nog ge inte upp. Mm. För jag tror det är väldigt lätt att stå där. Packningen står i hallen. Man ska, till, man ska in i bilen upp på tåget, mm. ner för bussen, um, eller vad det nu än kan vara, och åka på sitt första live. Gör det. Stanna inte där. Ja, men, låt ja, men, Ta turen vid honen och ja. ge dig ut hittat live du vill åka på och faktiskt åk på det. Ja. Assassin's skid hoppar från det höga tornet. Rätt ner i halmen. Ja, ah, jag ah. hoppas att du... Nej. <laughs> uh, ja, nej, men, men verkligen. Och även alltså, när man är på de här liven. Att, att, att ge sig in för det. Liksom, mm. alltså, att, att, bara, att, att bara göra saker på live. För det är ja. också någonting med, med nybörjare. Att inse vad det är man får och inte får göra. Och det bästa sättet att träda på det är att börja göra saker och ja. se, när, och se vad du, om det bär eller brister, brister liksom. Nej, men Och jag tror inte jag har träffat någon liveare som inte är väldigt mån om att nybörjare ska ha kul på sitt första live. Äh, är det så att så här, typ, man vet inte vad man ska göra, snacka med någon? Vad är i ja. och Facebookgruppen? chabba det här är mitt första. Vad ja. ska jag tänka på? Är det någon som vill spela med mig? Jag ser fram emot det här och det här, typ. Ja. Um... Nej, men alltså, man får ju aldrig så mycket second hand stolthet som när en ny gör någonting. Nej. Alltså du vet så här, på ett live det är ju, man behöver inte ens känna en personen men bara ah shit du nya och du gör alla de här grejerna. Alltså det är, det är fantastiskt det där. Alltså, det känns alltid lika bra. Ja, ja. Jag tycker ju typ det bästa som finns det är att inte göra någonting på ett live För nybörjaren har så jävla kul. Oh. <laughs> alltså så jag är ganska chill med att inte ha så mycket att göra typ du har ingenting att göra du behöver åt att göra här har du ett pussel. Ja. Ha så kul. Sitter du behöver hjälp? Jag har ja. ingen aning om vad det handlar om. Här tar mitt quest. Ja, men typ så. Ja. Och då lite våga alltså haka på grejer. Ja. Det är absolut tråkigaste du kan göra på ett live. Du säger nej för att du känner dig osäker, absolut att man ska säga nej om man faktiskt inte ja, vill eller ja, ja, ja. äta eller sova ja, ja. men om det är så, här, nej men jag vet inte haka på ja, för fan bara gör det, och blir det skitdåligt så behöver du aldrig åka, åka på den här igen. eller så går du, så tar du, du ut i skogen istället. och så inser du att det inte var din grej och sen kan du gå resten av livet och muttra åt och jävla leget det var i skogen ja. och så kan du få göra en grej av det istället ja Yes, men jag tänker att där avrundar vi det här avsnittet. Ja. Det här har varit superteligt att prata med. Jag ser fram emot att göra det igen någon gång. Ja, ja tack så mycket för att vi fick prata om det här med dig. Varsågod, jättebra ämne. Jätteviktigt att det lyfts. Och någonting jag hoppas vi kan diskutera i live community i framtiden. Mm, Äm, om, liksom, för att Nu är det bara jag och Syla här som har delat våra, våra åsikter, men... Ni får absolut tycka att vi har fel. Och jag, tycker, jag tror bara att det är en bra grej att prata om det här i allmänhet. Liksom. Och att det är något som, som du säger, att vi öppnar upp i communityt och pratar om. Ja. Men äh, absolut. Jag känner nu att jag ska nog ge mig ut och leta rätt på lite nybörjare och göra mm. ett avsnitt med dem och se vad mm. de ja. tänker på. Och så jag ner dem. Vad och... ja, slår dem ja, till de till? Som kommer, kommer de med samtycke först på programlaget? Det är sant. Ja, först samtycke, sen ska jag. Uh, sen kontraktet. Sen kontraktet. <laughs> <laughs> uh, Tack för att ni har lyssnat, hörni Och tack så mycket för att ni var med och pratade. Tack, tack så, så mycket. mycket Ha det bra. Hej!